не міг відірватися від своєї війни і, бодай, для повітання зустрітися з імператрицею. Єфраксія не переймалася цим. Навіть зраділа, що не треба їй витрачати сили ще й на розмови з тим, з ненавидженим чоловіком. Але для оточення неувага імператорська стала, мов би, злою прикметою, і розтривоженість запанувала у Вероні від першого дня перебування там імператриці. Ще не віддала Євпраксія, що судилося їй бути в цьому місті кілька найтяжчих літ її життя, Зазнати тут неволі і найбільшої безнадії. Коли б знала, то, може, зненавиділа б ти місто відразу, А так роззиралася цікавим оком, жадібно вбирала всі барви і форми нового світу, Раділо сонцеві, безмежності неба, громаддям гір, що замикали кам'янисту рівнину, деревам, квітам, тваринам. Голубетів півколо гір заставалися позаду. Коло їхнього підніжжя спокійно темніли прозорі води озера Бинако. Чисті джерела шумом спадали в озеро з гір, десь попереду, із кам'янистих долин каламутними валами котилися навстріч подорожнім дорожнім спека. Але, мовби би, розбивалася в бугласті вежі кріпості Песк'єра, поставленої на березі озера. А, власне, вже від Песк'єри починалися володіння Верони. Кожен камінь, кожна знесена в небо вежа, належала містові, до якого їхала Євпраксія. Належала йому... І залежала від нього. Земля тут була суха, пропечена сонцем, Спалена і злиняла, Щось ніби мертве було навіть У зелені дерев, Позбавлених соковитості. Вражав камінь, Сухий, без мохів, Без вологої землі під ним. Невеличкі городки І поодинокі кріпостиці Кострубатилися вежами, Високими, тонкими, Дивно-гранчастими. Тут не було замків, круглих і опецьковатих, як налиті пивом по саме горло германські барони. Тут панувала вугластість, чотирикутність. Люди, які виїхали настріч для супроводу імператриці, теж відзначалися висушеністю, мали на лицях смаглявість, здавалося обпечені не лише ззовні, а постійно палені вогнем із середини що далі вглиблювалася в Італійську землю Євпраксія, то більше й дужче гнітили її ті дивні вежі, що виростали звідусюди. Кожен багатий феодал ставив тут вежу, як знак могуття. Імператриці перелічувано роди, які мають свої вежі тут і по всій Романії і Тоскані, і в Тривійській Марці, і в Лаціумі, Кала, Каррара, Вісконті, Софридінгі, Торкарезі, Убальдіні, Герардінгі. Хіба всіх перелічиш? Імператор брав городи і замки, мав би руйнувати вежі за непослух їхніх власників. Але не робив цього, бо вежі згодяться то для оборони, а то для в'язниць. Бо імператори завжди оберігають в'язниці дбайливіше за людей. Верона ховалася в глибокій долині ріки Адідже, закрут коричневих несамовитих вод Адідже, зміїстим стиском охоплював зубчасті стіни і вежі города, розвів камінь будівель, золотисті відсвіти кидали високі дзвіниці церков, квикотіла вода довкола тяжких кам'яних опор римського мосту, що поєднував місто з пагорбом Сан П'єтро. Непробивні стіни Вінчали пагорб Сан-П'єтро. Суворі вежі стерегли Імператорський палац, Збудований вся кріпость, Не знатий ким. Чи ще Цезарем, Який дарував колись Веронцям Титул римських громадян, Чи королем готів Теодоріхом, Чи вангобартським королем Албуїном, Які обирали Верону Своєю резиденцією. Генріхові Теж Верона припала до серця найбільше, і саме тому, як пояснював він у посланні до своєї жони, він побажав, аби це місто стало гідним місцем для перебування імператриці в цій землі на той час, поки імператор зайнятий буде своїми військовими трудами. Коло підніжя Сан П'єтро яскравіло на сонці Велетенська біла підкова римського амфітеатра білі кам'яні лави, несміливі кущики мирта між каменем. Уламки прикрас, мармурові звалища аж до самого берега дідже. І зненацька з за тих звалищ просто назустріч супроводу імператриці викотилося несамовите юрмище голих людей. Стривали по камінню, вив'юнювалися між поодинокими кипарисами, гнали навпростець, мчали навпереми один одному, мовчки затято в дикому, незбагненному шаленстві. Хто? Звідки? Куди? Навіть незворушний абат Бодо, який тримався своїм конем неподалік від Лектики, який на імператрицю, не зміг утримати свого здивування і пробурмотів майже голос. Чи з пекла, чи в пекло поспішають ці смертні? Євпраксія, розширеними від жаху очима, дивилася на знавіснілих бігунів. Від такого видовища, Можна було збожеволіти, бо ж нагадувала вона те страшне збировисько в крипті Нічного Собору, де навіки збезчещено її чисту душу, де зганьблено журину, де потоптано всі святищі, які збирала в своїй душі від народження і оберігала пильно і дбайливо. Вільтруд! Простогнала вона, не дивися, заплющ очі, відвернися! А сама вже падала в непам'ять. Світ їй йшов у круговерть, усе замикалося в безвиході, ганьба, сором, кінець усьому. Веронці, які супроводжували імператрицю від Паск'єри, трохи збентежені цією несподіванкою, пробували розповісти про тих голяків, бо втім нічого не малихого, самий сміх.